Розділ 14. Давній злочин. Навіщо? Навіщо ти це зробив? Що тебе штовхнуло на цей вчинок? Твісел безпорадно перевів погляд зі шкали на Харлана. Безвихідь і розгубленість, що пролунали в голосі, у дзеркалі відбилися в його очах. Харлан підвів голову і промовив лише одне слово. Нойс. Жінка, яку ти забрав у вічність, запитав Твісел. Харлан гірко усміхнувся і змовчав. «Але до чого тут вона?» дивувався Твісел. «О, все могутні часи! Я не розумію тебе, мій хлопчику!» «А що тут розуміти?» спалахнув Харлан. «Не прикидайтесь, дурним! Так, була в мене жінка. Ми обоє були щасливі. Ми нікому не заважали. А тепер її викреслили з нової реальності. Вона не існує!» «А вам байдуже, ви таке можете зробити з кожним!» Твісел Марн намагався вставити слово. «Адже у вічності свої закони, скажете ви!» гнівно кричав Харлан. «О, знаю ці закони! Любовні зв'язки вимагають дозволу, любовні зв'язки вимагають точного розрахунку, любовні зв'язки мають бути узаконені, любовні зв'язки – річ ризикована. Що ви задумали зробити з Нойс по завершенні проекту? Посадити в приречену на катастрофу ракету? Чи виділити їй тепленьке місце спільної коханки знатних обчислювачів? Не вийде. Тепер вашим планам каюк. Сповнений відчаю, він закінчив свою тираду, і Твісел квапливо підійшов до відеофону. Очевидно, передавач уже ввімкнули. «Говорить Твісел, вхід у приміщення суворо заборонено», – сказав він беззаперечним тоном. «Усім без винятку. Вам зрозуміло? Тоді виконуйте». «Мій наказ стосується і членів Ради часів, їх насамперед». Він знову повернувся до Харлана і задумливо сказав, «Вони виконують мій наказ, оскільки я найстаріший член Ради, а ще тому, що мене вважають диваком. Я для них такий собі химерний, чудакуватий дідуган, і вони не перечать мені». На якусь хвилю він замовк, поринувши в роздуми. Тоді підвів голову і пильно подивився на Харлана і ти вважаєш мене диваком. У цю мить твісел був схожий на маленьку зморщену мавпочку. О, могутні часи, та ж він і справді не при повному розумі, подумав Харлан. Він збожеволів від потрясіння. Приголомшений думкою, що залишився наодинці з божевільним, Харлан мимоволі відсахнувся назад. Та одразу опам'ятався. Якщо твісел і божевільний, то не треба забувати, що він немічний дід, а до того ж, незабаром настане край навіть і божевіллю. Незабаром? А чому не одразу? Чому відстрочено кінець вічності? Ти не відповів мені, тихим, скрадливим голосом сказав Твісел. У нього в руці не було звичної сигарети, і, здавалось, він не збирався діставати її. Невже й ти вважаєш, що я дивак? Мабуть, так. Бо коли б ти вважав мене своїм другом, а не химерним дивакуватим дідом, то поділився б зі мною своїми сумнівами. І не було б цієї дикої вихватки. Харлан спохмурнів. Он що? Цей божевільний вважає, що схибнувся він, Харлан. Я при своєму розумі і зробив правильно. Сердито буркнув Харлан. Але ж я сказав тобі, що дівчині нічого не загрожує, промовив Твісел. А я, немов останній дурень, повірив вам бо тільки дурень може повірити у справедливе ставлення Ради до техніка. А хто тобі сказав, що про це знає Рада? Фінджі знав усе до подробиць, і він вибухав. А як ти довідався? Вирвав у Фінджі зізнання під дулом випромінювача. Зброя зрівняла нас у званнях. Ти і це зробив тим самим випромінювачем? Твісел показав на шкалу часометра, над якою нависали бульбашки плавленого металу. «А тож. «Та й наробив же він лиха», – сказав Твісел і вже різким тоном додав. «А знаєш, чому Фінджі переклав цю справу на раду, замість того, щоб самому розібратися в ній? Тому що він ненавидить мене і вирішив діяти напевно. Йому потрібна Нойс». «Наївна ти людина», – сказав Твісел. «Якби йому була потрібна та дівчина, він легко оформив би свої взаємини. Не технік став йому поперек дороги». Фінджі ненавидів мене.